Az angol. Az egyik éjszaka közepén a kutyák égtelen csaholása ébresztett. Hamarosan Géza a kisház ajtaján. Mihályt kereste. Nagyságos uram, Gergely az udvarban elkapott valakit, ha azonnal jöjjön. Mihály sietve magára kapkodta ruháit, és rohant az udvarra Gézával. Nem mondta, hogy maradjak bent, de magamtól is sejtettem, hogy semmi keresni nincs kint. Az ajtót azért mégsem csuktam be, hanem füleltem. Kiabálást hallottam odakintről. Egy idegen férfi hangját, aki angolul beszélt és magyarázott nekik, hogy ne bántsák, mert ő csak egy fegyvertelen utazó. Tudtam, hogy a tetteimnek következményei lesznek, és ennek pontos ismeretében cselekedtem. Az igazságot már régóta el akartam mondani Mihálynak, de egyetlen napot sem ítéltem alkalmasnak erre. Azon az estén viszont az alkalom talált meg engem. Kopogtatott az ajtón, én pedig nem fordíthattam el a fejemet. Ne lőjenek! Nincs fegyverem, csak eltévedtem! Védekezett a férfi. Kiraboltak! Hátamra kaptam egy pokrócot, és előre rohantam hozzájuk, ahol Géza mellett ott állt Mihály és Ostor, aki puskát fogott az idegen férfira. Az angolt jól helyben hagyták, félszeme alig látszott, úgy be volt dagadva, és a szája is több helyen felrepett. Minden -e csupa piszok és vér volt, ruhája szakadtan lógott a melkasán, nadrágja darabokban lifegett a térdén. Anna, menj be azonnal! parancsolt rám Mihály, amint meglátott. Áltam a cserfánál és ránéztem, majd az idegen felé biccentettem. Ez a férfi azt mondta az imént, hogy ne lőjenek. Fordítottam le halkan. Oroszi Mihály okkersárga szeme elkerekedett, én pedig folytattam, és lefordítottam, amit az angol eddig mondott. Mihály rezdenéstelen arccal hallgatott, de a vonásai egyre jobban megkeményedtek. Az idegenhez fordultam. Honnan jött? Oxfordból. Válaszolta meglepetten, majd zavartan megigazgatta magán a szakadtinget. Mondja meg nekik, hogy tegyék le azt az átkozott fegyvert! Fordítottam Mihálynak, aki bólintott egyet ostor felé, így szegény angol kicsit megnyugodhatott. A fegyver már nem felé merett. De balgája ekkor hirtelen a zsebéhez nyúlt, mire ismét Ostor puskájával talált a szemközt magát. – Van nálam egy térkép, azt keresem! – mondta nekem segélykérőn, feltartott kezekkel. Mihály elvette tőle a térképet, majd segítségemmel kikérdezte őt. – Az idegen, 18. századi angolja nem volt számomra könnyű, ahogy neki sem az enyém, valahogy mégis megértettük egymást. – Egy utazó lord volt! – aki bejárta Európát, és Füredre csak a savanyú víz miatt tette egy kitérőt, de eredetileg az örvényesi római kori emlékek miatt érkezett. Arra tartott éppen, az eszterháziak birtokát is útba ejtve, és a bakonyon át kívánta lerövidíteni az útját, ahol meglehetősen pórul járt, mert betyárok támadtak rá. A kísérői mindegy szállígoda oda ő maga mindenét hátrahagyva, szerencsére elmenekült. Mihály a régi szobájában szállásolta el. Megborzongtam, amikor elköszöntem tőle. Rám egy hosszú éjszaka várt. Némán léptünk be a szobába. Mihály rezzenéstelen arccal megragadott egy széket, és a paddal szemben letette. Gyere, mondta visszafogott hangon. Helyet foglalt a padon. Ülj le. Tudom, hogy kezdtem bele, amikor még lesemültem tartozol az igazsággal. Vágott a szavamba, és rám tekintetét. Pontosan úgy, ahogy a tigris emeli fejét, amikor a prédát kiszemeli. Sóhajtva összekaptam magam akár egy rab, aki az utolsó estéjén a rácson keresztül kitekint, és az arcába csap a szabadság szele. Leültem vele szemben, megköszörültem a torkomat, majd összekulcsolt kézzel vártam. Ajánlom, hogy ezúttal mindent elmondj. A hangja fenyegető volt. Magadról, és a férjedről is, mindent tudni akarok. Nem akarom, hogy több meglepetés érjen veled kapcsolatban, megértetted? Bólintottam, két lépésnyire ült tőlem. A lelkeméjén már vártam ezt a pillanatot, nem ért felkészületlenül, és korábban többször elképzeltem, sőt el is játszottam magamban, hogy mit fogok majd mondani neki. Ennek ellenére kételj és bizonytalanság fogott el. Tarkomban dobogott a szívem. Veríték csordogált a tarkomtól a medencé még. Honnan tudsz angolul? Vágott bele egy fagyos földes urhangján. Nyoma sem volt a szokásos kedvességének. Tán érthetőbb lenne minden, ha előbb engedne beszélni, és a végére hagyhatnám az angoltudást. Mindenre sor kerül, csak, csak mert amit mondani fogok, hihetetlennek hangzik, de végül mindenre magyarázatot adok. Nem tanácsot kértem, hanem az igazat azonnal. Boszorkánynak fog gondolni. Ha az igazat mondod, nincs mitől tartanod. Az úr 1992. esztendejében születtem, és 2020-ban járt az időkereke, amikor egy tóba estem, és a víz elragadott. Amikor partot értem, itt, 1763-ban tértem magamhoz. Mondtam el egy szuszra, majd vártam. Anna, te okos nő vagy. Nem gondolhatod komolyan, hogy ez járható út. Ne komédiáz! Mit gondoltál, nem tudom, hogy egy hazugság jobban hangzana? Kérdeztem visszanyomban. A jövőből csöppentem ide, higgy el! Miért hazudik mindenki, ha kutya szorítóba kerül? Nem hazudok, mondtam már könnyes szemmel. Ha szorul a hurok, a sírás nem fog segíteni. Ne hordj össze ilyen képtelenségeket, nem illik hozzád. Elszorult a szívem a hangnemtől, de elszántan folytattam tovább. Ez volt az egyetlen lehetőségem. Én tettem a hurkot a nyakamba. Én akartam pontot tenni a szokatlan ügyem végére. Én akartam elmondani magának az igazságot. Titkolózhattam volna tovább, ha akarok, nem volt kötelező angolul beszélnem. Én akartam. Magyaráztam neki, de rám sem hederített. Az én időmben a nők is tanulhatnak. Én jogot és államismeretet tanultam. Amolyan tudós vagyok. Tudom, hogy a királynő mikor született, mert olvastam róla, és azt is tudom, hogy mikor fog meghalni. Mihály idegesen összekulcsolta a kezét, és szaggatottan sóhajtott. Tudom, hogy a fia József követi a trónon. Az idegen angol férfival nehezen értettük meg egymást, mert az általam beszélthez képest régi, amolyan óangolt beszél. Az én időmben sokan beszélnek angolul, de kicsit más nyelvjárással. Ha dartam a bizonyítékaim sorát, ő pedig kétszer is a hajába túrt, mielőtt ismét felnézett rám. Emlékszik az úszásomra? kérdeztem reménykedve. Ezt a mozgásformát fogják az emberek a jövőben használni, mert ez a leggyorsabb haladási mód a vízben. Mihály egyre jobban ráncolta a homlokát, de nem szólalt meg, csak hangosan és mélyeket lélegzett. Most figyeljen ide, mert új magyarul fogok beszélni, ahogyan én szoktam. Próbáltam szítani az érdeklődését, de csak végig simított az állán, majd összefonta a karját, és elnézett a vállam felett. Számára szokatlan hanghordozással nekikeztem egy nagy monológnak, megtűzzeltem ismeretlen kifejezésekkel is. Láttam, hogy a homlokát kiverte a veríték. Rám sem nézett, de folyamatosan a kájha csorba sarkád bámulta, mintha csak azon tűnődne, hogy mikor törhetett le. Én is oda a törött pontra, ahol az ő tekintete megállapodott. Közben folytattam tovább a meggyőzést. Részletesen kifejtettem egy-két nyelvi különbséget, majd a nagyobb sikerben bízva Füred történelmére tértem át. Lassan, de a saját nyelvemen elmondtam, hogy Balatonfüred lesz a neve. A legjelentősebb Balatonparti városként tartják majd számon, és nem Zala megye része lesz, hanem Veszprém megyéhez fog tartozni. Ekkor elkerekedett szemmel rám nézett, és az íre úgy tettem fel a pontot, hogy mindent megismételtem ómagyarul is. Válasz helyet felállt, és a sötét ablakhoz sétált. Nem hagytam abba az érvelést. Muszáj volt folytatnom, nem engedhettem, hogy a csend alattomosan kettőnk közé furakodjon, mert a hallgatása csak ellenem dolgozott volna. Minden lehetőséget megragadtam, hogy meggyőzzem. A németet nem beszélem, sem a franciát, de azt tudom, hogy russzó menekülni fog Franciaországból, és Britanniában talál majd menedéket. Meg sem fordult a hírre. Már kapkodtam a bizonyítékok között. Ahogy mondtam, Mária Teréziát a fia követi, de a könyvek leírásában második József néven emlegetik majd. Sosem kerül korona a fejére, és a gúny neve Kalapos király lesz. Sajnos az országgyűlés nem hívja majd össze, és rendeletekkel kormányoz. Erre sem felelt semmit, de ismét szembe fordult velem. Képtelenségnek hangzik, jól tudom, mondtam fáradtan. De az igazat kérte, most megkapta. Vártam, hogy válaszoljon valamit, de nem felelt, és tekintete ismét engem kikerülve bojongott az aprócska szobában, majd ismét a kájhán pihent meg. Nem szól semmit? kérdeztem halkan, de Mihály szótlan maradt. Hall engem? Bólintott. Felugrottam a székről, hogy közelebb lépjek hozzá, de akkor egy hűvös pillantás kíséretében biccentett, hogy üljek vissza. Leforrázva huppantam a helyemre, és nem bírtam megszólalni a csalódottságtól. Mindjárt leég a gyertya. Morogta, és egy újat gyújtott meg. Mikor ismét felém fordult, arca könyörtelenül rideg volt. Hiába kerestem az aranyló szempárt, hogy belekapaszkodhassak a bizalomba, sehol sem találtam. Te ezt elhinnéd a helyemben? Kérdezte keserű hangon. Nem. Megráztam a fejem. Nem hinném el. Bizonyára kinevetném, vagy tébolyultnak gondolnám. Adok egy utolsó esélyt, hogy megtudjam az igazat rólad. Mit mondasz? Közelebb lépett hozzám, mégis messze volt. A hideg távolság tartásától testem megremegett, Nyoma sem volt a forró szeretőmnek. Százszor is ezt fogom mondani. Egész lényével azt akarta, hogy mondjak valami mást. Valamit, ami hihető, ami nem istenkáromlás vagy boszorkányság. Idegesen megfogta a kezem, és maga után rángatott. Gyors léptekkel húzott át az udvaron, miközben a kutyák ingerülten felugattak. A pipa szobába vezetett, és bőszen kutatott az íróasztal fiókban, Végül egy díszes, bőrkötésű könyvet tartott a kezében. Még szépen kérem, ajándékoz meg az igazsággal, az már a magáé, vetettem oda. Ekkor együtt hallgattunk, majd sóhajtva elém tolta a könyvet. Óvatosan közelebb hajoltam és kinyitottam. Tripartitum. Olvastam fel hangosan a címet, majd magabiztosan be is csuktam. Ismerem, ez a hármas könyv, mondtam nyugodt hangon. Verbőci István lából. Összefoglaló mű, jogi írás a szokásaikról. És mit ítélne rólad? Arra számít, hogy előadom, amit tudok a mágiáról vagy boszorkányságról és annak büntetéséről, mondtam teljes ábrázattal. Ha ezt tenném, akkor megnyugodna a lelke, mert hibáznék, és egy nőtől pont ennyit is vár. Ahogy mondtam, én jogtudós vagyok, igaz nem a mostani idők szakértője, de azt tudom, és maga is tudja, hogy a választ nem itt kell keresni. A bőrborítóra bögtem. Akit megvádolnak boszorkánysággal, azt másik törvény alapján teszik. Visszatoltam neki a kötetet. Azt a könyvet az én időmben Praxis kriminális néven emlegetik. Meglepődött arcot vágott. Erre nem számított. Tenyerével végig simított a száján, és megfejthetetlen érzelmek suhantak át rajta. Kitöltöttem a csendet, és folytattam kiselőadásomat a partról, a fürdőről és az eljövendő kórházról a helyén, mikor egyszer csak felemelte a kezét. Mit mondta, milyen ház? ház. Igaz, később épül csak, de akkor is meghatározó épület lesz. – Tudod a jövendőt? – kérdezte mereven, miközben eltette a könyvet. Nem. A múltat. Akaratom ellenére eltévedtem az időben. Mindenről tanultam csupán, könyvekből, épp úgy, ahogy maga olvasott a Mohácsi Vészről. A te idődben vannak hozzá hasonló idővándorok? Nem, nincsenek. Vagyis nem tudom. Régebben sosem hallottam róla, de katica találkozott már egy ilyen lányjal. Adélnak hívták, és megőrült. Szegény meghalt. Boszorkány vagy? Tekintetét a szemembe vált, miközben megfogta a karomat. Nem, és nincsenek boszorkányok, mondtam mérgesen, kiszabadítva magam a szorításából. Ahogy idővándorok sincsenek? Te magad mondtad, hogy nálatok sem léteznek idővándorok, de te valahogy mégis az lettél, ezért most higgyem el, hogy vannak. És egyébként te nem hiszel a boszorkányokban, és ezért nincsenek is. Ez szép, gyönyörű história. Logikusan gondolkodott, mert tényleg, ha időutazók vannak, márpedig vannak, akkor lehet, hogy boszorkányok is léteznek. Azt se szabad kizárnom. Kiktől származol? Mit tudsz a nemzetségedről? Ilyen régre visszamenőleg nem tudok sok mindenkit megnevezni. Lesütöttem a szememet, mert erre a kérdésre már gondoltam korábban. Elterveztem, hogy valahogy meglátogatom az őseimet. Mi a ménkű? Te a saját családodat sem ismered? Dehogy nem. De nem majd háromszáz évre vissza. Miért maga pontosan tudja, mi volt háromszáz évvel ezelőtt? Igen. Én nagy Lajos király koráig ismerem az őseimet. Fegyverforgató harcosok is vitézek voltak. Dicséretes dolog. Én sajnos nem tudom. Mit tudsz? Apám mesélt egy ágról. Egerfarmost említette. Póka Mihály az ősöm. A nemes jóklevelet még első kapta. A másik név, amir emlékszem, a pogrányi. Leírta a neveket egy papírra. Amit még tudok, hogy a tihanyi tornyok még idén leégnek. Mikor? Azt pontosan nem tudom csak az évet. Majd meglátjuk. Ki tud még ezekről? Kérdezte aggodalommal a szemében. Csak Katica. Válaszoltam és elmeséltem, ahogyan a posványosnál találkoztunk, és befogadott. Lakat legyen a szádon. Mondta és felemelte a mutató ujját. Ezt senki nem tudhatja meg. Ha ez kitudódik, még az én kardom se képes megvédeni. Bólintottam, majd elindultam kifelé. Jobbnak láttam, ha egyedül hagyom. Anna! Szólt utána, amikor már az ajtóban voltam. Özvegy vagy? Nem. Meg sem házasodtam soha. Mondtam és becsuktam magam után az ajtót. Másnap már korán reggel rám rontott. Kialvatlan volt, gyanakodva faggatott tovább. Nem vagy özvegy. Jelentette ki hidegen. Ennek ellenére biztos vagyok abban, hogy nem egy szűzlányjal volt dolgom. Nem is mondtam soha, hogy az vagyok. A szeretőd utánat kutat? Ingerült arcát látva rádöbbentem, hogy ez nehezebb lesz, mint ahogy gondoltam. Hiszen hogy a fenébe lehet elmagyarázni egy 18. századi földes úrnak, hogy már nem így mennek ezek a dolgok? Féltem, nehogy utcalánynak gondoljon, de hazudni sem akartam neki. Voltam már mennyasszony, de végül nem lett belőle házasság. Ekkor lépteket hallottunk, mire intett, hogy fejezzem be. Ostor volt az, de amikor ajtót nyitottam neki, Mihály egy legyintéssel elküldte, és intett, hogy folytassam. Utána megismertem valakit, ám bár nem volt leánykérés. keverettem. de nem hiszem, hogy igent mondtam volna neki, akkor sem, ha maradok. Ilyen könnyen megy ez felétek? Ütközött meg, majd káromkodott egyet és felpattant. Maga vajon szűz volt, mikor megismertem? Nem gondolom, hogy joga van elítélni. Vágtam vissza, de ezt meg sem hallotta. A szeretőtől ezek szerint elszoktál. Szólalt meg tárgyilagosan. A menyegződ miért maradtál? Meggondolta magát. Nem volt szerelmes belém. Ezt a beszélgetést éjgyomorra utálatosnak értékeltem. De akkor sem mehettem feleségül úgy valakihez, hogy azt se tudja, ki vagyok. Vagy ez nem számít és Mihály is pontosan tudta, hogy ki vagyok? Vajon az időutazás és az, hogy 1992-ben születtem, pusztán származási kérdés? Lényegtelen apróság, ha két ember szereti egymást. És ami valójában vagyok, azt már rég ismerte? Hintóval körbevittük az angolt, a fürdőt is megmutattuk neki. A vizet semmi esetre sem hagyta volna ki, mert hát útleírás készített Magyarországról. Mihálytól megtudtam, hogy ennek különösen nagy divatja volt. Bécsben is sok angol és holland utazóval találkozott, akiktől meglehetősen különbözött, ami pórul járt lordunk. Az utazás önmagában is egy kockázatos kalandnak számított, a helyzetet azonban továbbrontotta, hogy lord George Brown a korszokásaival ellentétben egyetlen idegen nyelven sem volt képes megszólalni. Hova tovább a nyerekben is ügyetlenül ült. Ostor nem győzte követni. Annyira féltette a lovakat tőle, hogy még az udvarban inkább kocsit javasolt a feneke alá, és egy könnyelmű bolonnak tartotta, amiért egy ilyen útra vállalkozott. Célszerű velük kedvesen bánni, mert országunk hírét ők terjesztik a világban. Magyarázta Mihály. Szegény lord már jól megjárta a ezért aztán különösen barátságosan és segítőkészen támogattuk az útját. Természetesen Klára asszony is rajongással fogadta, lovat és élelmet is ígért neki pápáig. Kényelmét csak az fokozta, hogy a lovat majd pápán leadhatja az eszterháziak szomszédságában lévő oroszibírtokon. Mihály anyja egyébként az eszterházi családdal olyan jó viszonyt tápolt, hogy pápán, minden teher alól felmentve, kapott tőlük egy házat ajándékba. Az utazás tehát cseppet sem volt veszélytelen vállalkozás. Ennek ellenére sok aranyi fiú indult neki pusztán kalandvágyból, hogy felvágjon és elmesélhesse, hogy bejárta Európát. Az ő útleírásaik jobbára haszontalannak bizonyultak, de akadt pár tudós vagy tanult ember, akik tudásanyaguk gyarapítása és megosztása céljából vágtak neki az ismeretlennek. Nem csak földrészeket kellett felfedezni, hiszen óriási a világ, és benne a magyarok földje akkor még jobbára ismeretlen és vadvidéknek számított. Az angolrólunk érdekes megállapításokra jutott, és folyamatosan le is jegyzetelte a gondolatait. Szabadsághoz szokott népnek nevezte a magyart, de sajnos a szegénységet és a vadrabló betyárokat hosszasan taglalta, mivel személyes tapasztalatai vitathatatlanul, szerencsétlenül alakultak. Mihályt bántotta, hogy elmaradottnak jellemezte hazánk társadalmi rendszerét, vastagon aláhúzva a szegényebb réteg nyomorúságos életkörülményeit, majd sértő egyszerűséggel Angliához képest legalább száz évvel visszamaradottabbnak ítélte az összefoglalóban. Nem kedvelte meg a Lord stílusát sem, aki a tudományos és leíró úti képest tényleg személyes jellegű, a saját élményeit előtérbe helyező műfajt képviselt, ami valószínűleg torzította a valóságon. De hát mi nem torzít? Az én leírásom is egy úti ha úgy nézem, és ez sem mentes a szubjektív véleményemtől. Lehetséges egyáltalán az objektivitás bármilyen útleírás során. Igazad beszél, tudokolta tőlem. Angliában a találmányok ideje következik. A tudós feltalálók új gépeket alkotnak, magyaráztam. Az úgynevezett ipari forradalom időszaka előtt állnak. Az országuk valóban az egész világra nagy hatással lesz. Nálunk tán nem lesz olyan találmány. Ide később ér majd el. Mikor? Gyors fejszámolást végeztem. Úgy száz évvel később, mint ahogy ők feltalálják. Ennyire elmaradottak vagyunk. Az egész birodalom. Nem, de az ő sikereik nagyobb a -e korban. Úgy értem az utókor megítélése szerint. Ennyit ettem. Mi a magyar legnagyobb találmánya? Elsőként a Rubik kocka ugrott be, de az borzasztó válasz lett volna, ezért tovább törtem a fejemet. A dinamó elvet meg sem próbáltam elmagyarázni. Maga előtt is szégyenkezve döbbentem rá, hogy valójában semmit sem értek a fizikához, így esélyem sem volt a találmányokról elfogadható felvilágosítást adni. A fejemben irényi gyufája volt versenyben még, de sajnos annak sem tudtam a működés jelvét. Szomorúan döbbentem rá, hogy etéren kevés a használható tudásom, és az ismeretek reprodukciós lehetősége teljességgel kizárt az én esetemben. Esélytelen, hogy átírjam a jövőt egy találmány korábbi megépítésével, mert semmi kézzelfogható dologhoz nem értettem, így újra feltalálni sem tudtam volna. A jövőbeli ipari eredményekről még ismerett terjesztő előadásként sem tudtam volna beszélni. Szerencse, hogy az olyan egyszerű tételeket, mint mossuk meg a kezünket, még gyerekkoromban belém verték. A XXI. században észrevétlenül használtam mások tudását, jelentősen megkönnyítve ezzel a saját életemet, miközben sosem értettem, hogy valójában mi alapján alkalmazom a dolgokat és el sem gondolkodtam rajta. Mindenki a magyarok által feltalált tollal fog írni. Kis gújó lesz egy üreges pálca végén, ami a papíron gurulva keni a tintát, és az egész világ ezt használja majd. Nagyszerű. Míg angol vendégünk fontoskodva bemutatta magát a fürdőkörnyékén lévőknek, Mihály a kettesben Tóbiáshoz menekültünk. Add ide a kezedet. Oda nyújtottam, ő pedig gyengéden tartott a tenyerében. Halvány mosolyjal nézegette, úgy forgatta, mintha most látná először. Anna, a jövőből keveredtél ide? Igen. A lelkedre? A lelkemre. Elmosolyodott. Ennyi. Ilyen könnyen elfogadja, amiről még nem hallott. Árulj el, mivel győztem meg? Az új magyar beszédem, nem de? Vagy az úszás? Hogy gyorsabb voltam? Nem voltál gyorsabb. Nem ezekkel győztél meg. Össze-vissza beszéltél. De kimondtál egy nevet. Milyen nevet? Még mikor Bécsben voltam, akkor kaptam egy ajánlatot. Eszemágában sem volt elfogadni. Még a tulajdonanyámnak sem meséltem róla. A horvát arcátlan ajánlatáról. Horvátház. Ezek szerint mégis beteszi ide a lábát. Hol fog állni a háza? A kápolnától nyugatra. És itt mi lesz? Az étterem helyém. Mutatott a földjére. Egy szálló lesz. Anna Grand Hotel. Anna? Anna Grand? Visszahúztam a kezemet, és belekortyoltam az italomba. Összeszedtem a bátorságomat, hogy én is kérdezzek. Az igazságért cserébe maga is ajándékozzon meg az őszinteségével. Megértem, ha nem akar feleségül venni. Csak kérem, azt mondja meg egyenesen, és ne az utolsó pillanatban. Már késő, mondta, és vigyóra húzódott a szája. Elcsavartad a fejemet. Újra a kezemért nyúlt, és a szája elé emelte. Biztosan nem gondolta meg magát? Tőlem akár a pokolból is jöhetnél, akkor sem engednélek el. Utazása során Lord Brown csak a rangjának megfelelő emberekkel vegyült, de velük aztán építette a kapcsolatot. Az Erasmus program előfutáraként könyveltem el ezt az utazósdit, mert a XXI. században egy-egy külföldön végzett szemeszterrel a diákok ugyanígy szélesítik a látókörüket, azzal a különbséggel, hogy itt a nemesi kúriák és főúri rezidenciák végigjárása dívott. Természetesen egy-két nevezetesség megtekintése mellett. Az angol csak Grand tour nevezte az útját, és folyamatosan dicsekedett, hogy Párist, Német-Alföldet, a Rajna-vidékét és a császári udvart már bejárta. Mihály ki nem állhatta a modorosságát és állandó gesztikulálását. Ha még egyszer kimondja, hogy Grand Tour, akkor én gyalog megyek, fenyegetőzött fejét csóbáva. Csak nem féltékeny Lord Brownra, erre a hős amennyi vidéket ennyi ideje bejárt. Még sem képes egyetlen rendes nyelven sem megszólalni, csak angolul hablatyol. Ezen szó szerint nevető nevetőgörcsöt kaptam. Annyira kacagtam, hogy kicsordult a könnyem, és nem győztem törölgetni. Lord Bramra vártunk, aki hosszas hajbókolással köszönt el közönségétől, akik vélhetően egy kukkot sem értettek beszédéből, de ez őt cseppet sem zavarta. Mihályal közben egyszerre vettük észre a Molnár legényt. Figyeltem Mihály arcát, de megfejthetetlen volt. A Molnárral kapcsolatban soha nem is mentegetőzött. Még Istennek se gyónok, mondta az ég felé biccentve. Neked se fogok. Ezek szerint bűnt követett el? Majdnem magam vágtam le a fejét. Mit tett volna, ha akkor igent mondok neki? Ezen én is sokat gondolkodtam. És mire jutott? Megkértem a kezed. Azt mondta áldásaránk, ránk. Mégsem adta volna az engedélyét, ha igent mondok? Nem tartotta volna az adott szavát? Anna, mikor visszautasítottad, csak akkor értettem meg, hogy mekkora kő esett le a szívemről. Az arcod minden rezdülését figyeltem, különösen azt, hogy mit fogsz válaszolni. Olyan féltékeny voltam a molnára, hogy alig bírtam magammal. Jól esett hallanom ezeket a szavakat, de közbevágtam. Nem voltak versenytársak. Az nem számít. Már a gondolatra, hogy téged akar, kerékbe törtem volna, gyűlöltem őt. Vallott a beharagos szemmel. Tehát inkább megkérte a kezemet, hogy más én ne legyek. Szép. Gondolsz még a régi vőlegényedre? Nem, hisz még meg sem született. De Mihály olyan rezzenéstelen arccal almerett rám továbbra is, hogy menten rádöbbentem, ez neki sokkal komolyabb ügy, mint azt én feltételeztem. Így őszintén válaszoltam. Nem, eszembe sem jut. Még a legelső, gyerekkori szerelmem emlékét is tövestül kitépte a szívemből. A tényeket ismerem, de ezek, mintha más emlékei volnának. Mondtam neki, miközben megfogtam a kezét. Maga az egyetlen nekem. Elígérted magad annak a másiknak? tudakulózott tovább. Nem, de ha magának porosz frigyesnek is ígértem volna magamat, az sem számítana, mert akkor is a maga felesége lennék. Miután a kimerítően hosszúra nyúlt búcsúzkodást követően végleg elköszöntünk Lord George Browntól, és a szemünk láttára távolodott, nagyot sóhajtva megkönnyebbültem. Kifárasztott az állandó tolmácsolás, és Mihálynak igaza volt. A társasága lemerítette környezetét, igazi energiavámpírként viselkedett. Ez egy pálygónár. Még rendesen lovagolni sem tud. Majd az útra fogja. Nevettem, és a gödrökre mutattam. Errefelé csak földúton jártam, nem találkoztam épített úttal, így infrastruktúráról felesleges lett volna beszélni, vagy azt értékelni, mert egyszerűen nem volt. A mi közlekedési feltételeink szerint értelmezhetetlen kategóriába sorolhatnám csak, mert néha egy patakon is kizárólag óriási kerülővel tudtam átkelni. A közlekedési viszonyokra a fürdőnél is mindenki panaszkodott, bár olyasmi lehetett ez, mint nálunk az időjárás. 1763-ban pedig a közlekedés és a mezőgazdaság volt a nyitó beszédtéma. Mihálynak abban igazat adtam, hogy Lord Brown útleírása néhol túlzott, de kiemeltem a dicséreteket is, amiket ilyenkor hajlamos az ember elfelejteni. A halbőség és a termékeny föld szintén a leírás része volt, mint ahogy a magyar nyelvcsengésének dicsérete is. Sőt, a Lord a világ legjobb katonáinak vélte a magyarokat, és arról, ahogy a lovat ülik, több soron átértekezett. A magyar embert lustának tartja, méltatlankodott Mihály. Nem érti, hogy az ország miért nem aknázza ki a kereskedelmi lehetőségeit. Válaszoltam sóhajtva. Tudománytalan romány, egy monda. jelentette ki felháborodással a hangjában. Könnyebség volt, hogy Mihály tudta az igazat rólam, mert innentől fogva ő magyarázta meg a dolgokat helyettem. Az angoltudásomra is logikus történetet talált ki. Egy fejérvára invitált angol mérnök ember családjánál szolgáltam néhány hónapot még lánykoromban. Jól csinálta, mert senki sem kérdezgetett. Ráadásul boldog voltam, hogy az igazság nem vette el a kedvét, és továbbra is ugyanolyan lelkesedéssel szándékozott feleségül venni. A keresztlevelemet egyszerűen meghamisítatta. Egy délután meg úgy lépett be az ajtón, hogy immáron pápista. Purparlé nélkül egyedül katolizált. Az szervezés egyáltalán nem érdekelte, ami az anyját igencsak felposszantotta. Egyszer-egyszer hozzám intézett a semmiből egy kérdést, például az apámról. Ilyenkor meséltem neki az orvosokról, majd a kórházról és a gyógymódokról is. Lehetőleg úgy, hogy ne egy skifi filmhez hasonló ámulatot okozzon neki a XXI. század. Nem éreztem helyesnek, ha a jövendőt túlzottan felfedem. Ezért a lehető legkíméletesebben fogalmaztam. A világháborúk, a Trianoni országcsonkítás, vagy Hitler ténykedése olyan megrázó történetek, amelyeknek az ismeretét nem gondoltam, hogy neki szánta a sors 1763-ban. Céltalanul értelmetlen lett volna az emberiség legsötétebb jövőbeli bűneiről szint vallani. A szebb jövendőbe vetett hitet nem vehettem el egyetlen embertől sem, pláne nem tőle. Goldman Tóbiást is hagytam, hogy szerencsésnek tartsa magát a népével együtt amiért szabadon választhatnak vezeték nevet. Néha jobbnak találtam, hogy nem ismeri az ember a jövőt. Mihályt kérésére angolra tanítottam. Hiába figyelmeztettem, hogy én az új angolt beszélem, tántoríthatatlannak bizonyult. Lelkesedése magával ragadott, elképesztő gyorsan tanult. Kiváló nyelvérzékkel áldotta meg az ég. Latin, francia, német, némi, olasz, és így már az angol is a repertoárjába tartozott az anyanyelvén túl. Türelmetlenül várta az újonnan vásárolt angol műveket. Legszívesebben Shakespeare szonetteket böngészett, és napestig gyakorolt. csalak franciára, kérdezte tőlem egy nap lelkesen. Akkor Montesquieu őt és is olvashatnál. Azt hiszem, én lassabban haladnék. Sok ideig tartana. Időnk az van. nézett kedvesen. Vó vous coucher avec moi ce Kérdeztem tőle franciául énekelve a Lady Marmelard sláger refrényét. Szeretne lefeküdni velem ma este? Elkerekedett szemmel bámult rám, mintha egyáltalán nem találnám ókásnak. Ez csak egy nótarészlet. Védekeztem gyorsan, és azonnal elénekeltem hozzá a többi sort is. Lassan mosolyogta el magát, majd válaszolt rá valamit franciául. Nem értettem pontosan, hogy mit... De ami utána történt abból, arra következtettem, hogy feltett kérdésemre igenlő válasz lehetett.